den her podcast den er betalt og sponsoreret af MobilePay, der gør det let for dig at holde styr på dit holdspødekasse med mobilepay Box. Du har trykket play på EM-bolts, og det er jeg og vi virkelig glade for. Noget andet, vi til gengæld ikke er særlig glade for, det er den lyd, vi til tider har lavet her, mens vi har optaget. Det beklager vi, og vi arbejder også på hver udsendelse for at gøre det her bedre. Det skal ikke lyde som nogen undskyldning, at vi er nybegyndere og i gang med at lave det her. Men vi arbejder i hvert fald ihærdigt på at gøre lydkvaliteten bedre. Nogle af dem, der så skal gøre lyden bedre i den her udsendelse, det er så jeg to gæster. Nu prøver jeg at lave sådan en fin lille journalistisk brug over til det. Og jeg kan vise så starte med journalisten og fodboldspilleren. Nå, tak. Du er fodboldspiller, Mikkel jeg ja, var i hvert fald. Var? Ja. Hvorhenne? Øh, Stenløse og Skjold øh, og så noget seriefodbold i Nordsjylland. Så jeg skal bare sige, at du er journalist. Ja, tak. <laughs> I går, der, der så vi jo England spille. Var det de øh, kommende europamester, vi, øh, vi så i aktion i går? Nej, det var det ikke, ud fra det, vi så i går i hvert fald. Man, man ved jo godt, at, at hold kan spille sig varme i turneringen, øh, men det var ikke en god præstation i går. Jeg, synes, jeg var virkelig, virkelig skuffet for det, de leverede. De var, øh, men tænker du ikke, at det er sådan et turneringshold, der måske kan starte og, og starte stille og roligt ud, og så stille og roligt bygge sig? Ja, det kunne man håbe på, men jeg synes bare, at de burde være der fra start. Altså, de har hjemmebanefordel og, og, og har tilskud i ryggen, øh, og alt øh, altså, er jo hejpet over, som det plejer. Jeg synes, de burde have været ude og vise deres hjempublikum, hvor gode de var. Og jeg har jo ikke, som jeg sagde i går, jeg er ikke særlig stor til Skotland. Og sådan et hold skal England kunne vinde øh, forholdsvis nemt over. Og det, jeg synes, det var en rigtig dårlig kamp for deres side. Vi hopper ud i den kamp i anden halvleg. Min anden gæst, det er den tidligere Superliga-spiller Martin Spelmann. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg havde Martin Wiengaard herinde i går, og da vi øh, gennemgik, hvad det var, vi skulle snakke om i dag, og han kunne se, at det var England-Skotland, der var på Tibetet, så sagde han, det er lige en kamp for spilmand, det her. En, hvor der er skralde bange. Tager han meget fejl, eller har han fat i noget her? Nej, der tror jeg, der tror jeg han rammer den meget godt. Øh, det, det er jo sådan nogle kampe, jeg, jeg brænder for. Øh, det som Mikkel, der var jeg jo så ekstremt ekstrem skuffet over, øh, over det, jeg så, og måtte også... Øh, måtte også krybe til korset efter, efter første halvleg og måtte, øh, måtte se anden halvleg her til morgen. Øhm, men, øh, men, men normalt, så er, det, så er det de kampe der, jeg elsker at se. Det er lidt at den ikke, den ikke udfolder sig og så bliver bedre, men øh, det kan jo være, at vi når til det senere ja. i turneringen. Lad os hoppe ud i første halvleg Her i første halvleg der starter vi altid med det her dagens detalje, som igen kan være et sjovt aspekt, fedt mål, lækker dribling, eller et eller andet, der har været fra dagen, der er gået ud, altså fredagen. Mikkel, hvad har du som, som dagens detalje? Jamen, jeg har hoppet lidt uden for banen, og der var jo en, en fed opdatering fra DBU omkring Christian Eriksen situation, at han både er opereret og udskrevet og har det godt, og altså, det var jo ligesom det, vi havde ventet på det var jo en, en syge oplevelse i parken i lørdags for alle, der var der, og også for dem, der var derhjemme. Og vi har jo hele tiden fået positive nyheder, og det har været godt. Altså, vi har jo godt vidst, at det var gik den rette vej. Jeg synes ligesom, at det, vi fik melding i går, altså nu kan man egentlig må prøve at komme videre, fordi nu er han ude og, og har det godt og har fået indopereret det, han skal ligesom skal bruge. Uh, Mads Laudov var oppe i lejren og sagde, at han jamen, selv kom gående med sin, sin søn i hånden. Altså, det det var, det var super fedt at for alle danske fans, og, altså alle fans i alle andre lande, at ligesom se, at nu er han op og, og går igen og, og har det godt. Det var, det var dagens detalje for mig. Hvad tænker du he om hele den her situation, Spendman? Fordi du så den jo selvfølgelig i lørdags, og det er ikke fordi, vi skal drage et eller andet sensationsfølelsesporn ud af det her, men det, det er jo en af de her situationer, som vi også har snakket med nogle af vores andre gæster om, <coughs> som man ikke glemmer. Man glemmer ikke den situation ja. i lørdags. Hvordan har den sat nogle ting i perspektiv for dig på en eller Ja, jeg så den jo blandt andet med min femårige søn, som ikke helt forstod, hvad der skete. Men alligevel forstod nok til, at han måtte til mig, han var trist. Han vidste selvfølgelig ikke helt, hvad han var trist over. Men for mit vedkommende, der tror jeg først, den rammer rigtig dagen efter, og mistet egentlig, jeg har egentlig mistet lysten til at se mange af de fodboldkampe, jeg havde regnet med at se. Øhm, det hele det vente lidt for mig, tror jeg, øhm, da, da, da Danmark spiller kamp nummer to mod Belgien. Og for det første den måde, de går ud, øh, ud at, og griber den kamp an på med, med alle de øh, følelser i bagagen. Øhm, og så hvordan, øh, hvordan alle ligesom står op for, for Eriksen og viste... Øh, der er sympati og respekt for ham. Øhm, der, der vendte tingene igen, og der fik jeg lidt den der EM-glæde tilbage, men, øh, men den, den var lagt på hylden øh, i et godt stykke tid, øhm, og havde ikke, havde ikke lyst til at se eller, eller høre om fodbold rigtigt. Jeg synes, jeg synes den, var, den, den var lidt grim. Men det gør det vel også lidt nemmere at også at komme videre, at han, at han har fået det bedre, og også den måde, man ser landsholdet reagere på, at øh, de kommer ud skraldet bange i første halvleg og og nu er det i de her timer og de her dage, så er det fodbold, det gælder. Kan man godt som fodboldspiller, sådan, og det ved jeg godt, det er en situation, som de færreste heldigvis oplever, man sådan lidt switche ud og ind på den kamp, man skal spille? Ja, det kan du godt. Altså, mange af de problemer, du har ude for banen og en dårlig dag eller alle de ting, jamen, de forsvinder ligesom for de fleste fodboldspillere, når, når dommeren fløjter op. Sådan har jeg i hvert fald selv haft det. Jeg tror lige, det var lidt for tæt på, at de spillede videre der, efter, efter det lige var sket. Men, øh, men, men kamp nummer to er jo et glimrende eksempel på, at de, de switcher det, det er jo ikke helt off, men, men de bruger det jo som, som branden på bålet, øh, føler jeg. Og har jo sjældent set Danmark spille så godt og være så aggressiv. Øh, det var jo det var helt fantastisk. Så, så det kan man godt, øh, som fodboldspiller. Og det var også lidt det, du sagde, Mikkel, da du var i parken, at det var, det var, en, helt, det var en vanvittig følelser og fornemmelser at være derinde. Men Martin, din dagens detalje fra Tirsdagen, der er gået i går? Jeg, jeg ledte jo længe. Jeg var, jeg var ikke så snu som Mikkel og kiggede, kiggede ude på banen. Men jeg tror, jeg bliver nødt til at gå med, med, med, med Isak. Ja, som, Ja, som, som, som snører tre mand ud i, i venstresiden og, og så sparker kort. Det er lidt ærgerligt, han ikke, han ikke gør det færdigt, men jeg synes jo, han er en han er jo et lyspunkt. Altså, han er jo fantastisk fodboldspiller og, og gør det lidt sjovere at se, se i spil. Øh, han har jeg... også noget af at det, som, Sverige, som de andre svenskere måske ikke har. Det er meget hold. Han er meget individuel. Ja. Det er vel sådan en, man, man alle lande i på en eller anden måde, gerne vil have? Ja, det er det. det er det. Det er specielt lige nu, sådan som han spiller. Um... Det er nu froen Svens, så vi er lidt indlagt til svensk fodbold derhjemme. Svendt generelt, Så, så se, se ham, ham spille, det, det, synes jeg, det synes jeg er fedt. Så han, han, han får den for mig. Fedt. Han gjorde det også godt. Så lad os hoppe ud i den, øh, den 15-kamp, der var i går mellem Sverige og øh, Slovakiet, som blev spillet i St. Petersburg. Vi havde jo den her første kamp, hvor Sverige de fik et noget overraskende resultat, hvor de spillede 0-0 mod Spanien. Og nu skulle de altså møde Slovakiet. Hvor det er trods alt en, en nemmere opgave, og en, også, op, også en opgave, hvor det var, at de ville være mere på bolden, end de var i den, i den første kamp. Hvor de jo kun var faktisk 25% på bolden. Jeg mener, de havde lidt under 200 succesfulde afleveringer, og, og Spanien havde lidt under 1000. Hvad var det for en... Fordi nu snakkede vi jo om, inden vi gik på, at alle tre kampe fra i går, de var, de var lidt specielle. Man skulle virkelig være fodboldaficionado for at finde kærligheden i det her. Men hvad var det for en kamp, vi så i går, Mikkel? Øh, det var jo ikke en specielt god kamp. Øhm, første aller især, synes jeg, var rigtig dårlig. Altså, det, det var jo, der blev ikke skabt noget. Altså, Sverige spiller jo på den måde, de gør. Øh, altså, som du siger før, altså, det, det er et hold. Og det kan man jo godt se. De, de er jo sindssygt gode som hold og lukker virkelig af. Og nu har vi jo set dem holde budet rent to gange her under EM, men, men det er jo ikke en tilfældighed, fordi har man fulgt deres resultater lidt i år og op til EM, så holder de jo budet rent næsten hver gang, de spiller. Så det er jo simpelthen bare på den måde, ligesom Jan Andersen får sat sit hold op på, at det handler om en, en, en meget, meget stærk organisation og stærk defensiv, og så må man tage den det derfra, hvor man blandt andet har Isak, som jo kan skabe noget på egen hånd. Og så må man håbe på, at det er nok, og det må man jo sige, det har været, når man har fået udgjort mod Spanien og, og slået Slovakiet, så er det jo til UG, kan man sige, den plan, men altså kampmæssigt var det jo ikke altså noget, som man kommer til at huske længe for, for at være specielt godt. Men, men du siger det til UG, men hvis man skal, og det vil alle hold de vil jo gerne vinde, så skal man vel også bringe mere end Sverige i går? Det er en søvnig forestilling i første halvleg og så i anden halvleg der, der scorede de på Straffespark. Du kan omvendt var det fortjent, at de vandt i går? Ja, yeah, yeah, det, det, det synes jeg godt, man kan sige. Øhm, altså, Sverige, Sverige regner jo ikke med at vinde det her Europamesterskab. Øhm, de, de skal se, hvor langt de kan, de kan føre den, og de vil gerne videre for gruppen. Øhm, så så de spiller vel med de kort, de, de har et eller andet sted. Jeg synes nu godt, man kan, kan våge pelsen lidt mere øh, og, og gøre det lidt mere selvværdigt. De har de har trods alt øh, nogle dygtige offensive kvaliteter. Øhm, og i det defensive, jamen, der står de jo bundsolidt øh, især på den sidste tredjedel af deres egen bane. Øhm, igen, jeg kunne også godt tænke mig måske at se dem være lidt tættere, øh, når modstanderne bygger op. Altså, de ligger meget i deres zone og, og, og venter på de der signaler, når, når bolden bliver spillet nogle bestemte steder. Jamen, så kommer de. Er ja, det vel også det, der gør den god? Ja, det er det. Øh, men, men. Og kedelig. <laughs> Hvad gør du, hvis, øh, hvis Isak, han ryger? Øh, altså, så, så har du altså et kæmpe problem, og så skal du måske til at lave, lave en hel masse ting om. Altså, jeg føler jo, de er meget afhængige af ham, og han kan holde i den. Og han kan gøre tingene selv og vente... Øh, det er der nogle gange følelser med kvarterer, før at holdkammeraterne kommer med en kontra. Øhm, men æh, men du, kan jo ikke, du kan jo ikke sige så meget, øh, når, de, når de står her med, med, med fire point. Mm. To fantastiske resultater, som, som ingen havde regnet med. Jeg vil sige, jeg er jeg, jeg stadig positiv overrasket over at se dem her i kamp nummer to. Jeg var lidt bange for, at vi skulle ud i 100% en kopi af, hvordan de så ud mod, Sverige, eller mod Spanien. Jeg ved selvfølgelig godt, at, at Spanien er langt dygtigere end Slovakiet, men stadigvæk... Øh, de prøvede lidt mere og angreb med lidt flere mænd. Øhm. Men det var, også, igen, det var vel også forventeligt. Fordi i den første kamp der havde de ikke meget at skulle stille op. Nej. Hermed men trods alt et mandskab, hvor... Jeg vil ikke sige, at man... Altså det er jo ikke, jeg kan ikke huske, det, den favoritværdigheden var i går. Men, men trods alt et mandskab, man sagtens kan spille op med. Så det var vel forventeligt, at de var mere på bolden. Ja, men man kunne... Ja, ja, ja bestemt, at de var mere på, på bolden. Men, men jeg var stadig bekymret for, om det blev... blev 100% en, en kopi, at de bare læser ned og så, så kørte kør lang, Men de fik trods alt nogle flere folk med øh, og, og forsøgte lidt mere, men øh, det blev aldrig sådan helt, helt sexet. Og spørgsmålet er, om det bliver nogensinde sexet med, med det her svenske hold. Jeg skriver altid ned, når jeg, når jeg skal skrive ned til Sverige, så skriver jeg slatter ned. Øh, selvom han ikke er der, så har han stadigvæk en eller anden, der fylder rigtig meget igen. En, en kamp, hvor man kan bruge en, en, en spiller som ham, Michael Ja, ja. Du kan bruge slatserne i alle kampe. Jamen, <laughs> altså jeg tænker I, igen specielt på det her svenske hold, som vi nævner Isak for anden kamp i træk, som kan noget på egen hånd. De mangler lidt den her leder, den her, de kan kigge frem mod, spille op mod, og en leder, som det andet hold er bange for. Mm. Jamen, altså han har altså, måske ikke så meget i kamp 1, men i hvert fald her i kamp 2, vil han har gjort en kæmpe forskel, hvis han var med ham og Isak, har kunne spille den op på slatserne, som kunne ligge den til Isak, som kunne komme i nogle løb, altså så ville de jo også kunne have troet meget mere, og holdt mere på bolden, og jeg tror, de ville have spillet meget anderledes, hvis de havde haft slatserne med, og det havde jo i hvert fald været godt for at men, men igen, man må også bare sige, at det har jo fungeret for dem indtil nu, så, så tale for mig, hvad det kunne være blevet til. Efter de har fire point for, for to kampe, det, det er jo måske også opsåndst. Ja, ja, det er jo vis og vis. <laughs> ja. Men hvad, hvad siger du så til Alexander Isak, som igen viser, at han kan måske godt ende på, på større adresser end, uh, end Sociedad? Jamen, jeg, jeg føler jo ret, øh, altså spansk fodbold ret tæt øh, og, og har også set ham i sæsonsløb. Han har jo været rigtig god. Han har været god længe er og jo, er jo kæmpe talent og slet ikke det. Men den her sæson har været, været rigtig god. Altså 17 mål, jeg ligge, så, så vidt jeg husker, noget han er op på. Uh, så jeg er ikke fordi, jeg på den måde overrasket, men jeg vil alligevel sige... Den enmands her, han har været, både mod Spanien, hvor han også virkelig laver nogle, nogle fede ting, og har nogle fede dribbelture, og, og især dribbelturen i går, der, der, hvis han har scoret der, ikke altså, der har det været turneringsmål måske. Jeg er lidt positiv over at at han har været så god. Også fordi jeg troede, de mistede lidt med slatteren ude, fordi jeg troede, de to kunne være rigtig gode sammen. Nu har han ikke slatteren ved sin side. Så, så faldt mine forventninger til ham også en lille smule med, jeg synes virkelig, han har været eksceptionel i de her to kampe hvis, hvis vi tager hele den her snak her omkring, i Danmark har vi haft snakken under Morten Olsen, til Harreide og til Julmann i forhold til, om vi er gået fra hvor øh, som var det flotte spil resultaterne manglede, så fik vi Harajde, som vendte op og ned på det her hvor vi fik nogle resultater, men vi gik også meget på kompromis med den måde, vi spillede fodbold på og nu under Julmann skal vi finde ud af, hvordan resultaterne bliver men det ligner, at det er det, mere, det er det flotte spil, der er tilbage igen i Sverige der er det, hvis vi kigger tilbage også for, for fem år siden er det nu her der får de jo også en, en, siger, en, en ret en mærkelig resultat i forhold til deres slutrunde der. Og de er jo ikke vant til at spille den her form for flot fodbold i, i hvordan hvad, hvad siger du til det, til det, Martin, det her med, med landsholdsfodbold og flot fodbold, og hvordan, skal, hvordan, hvordan går det her op i en højere enhed? Altså, du nævner jo også selv, da vi snakkede sammen, at kulturen, om det, om det ligger der. Nu havde jeg jo fornøjelsen af at og spillet op i, i en halv sæson øhm, sidste år. Øhm, og det er, det jeg ser på landsholdet, det er meget, selvfølgelig er det et andet niveau, men det er meget af det, du ser i, i ligaen også. Altså, okay. det, der er rigtig, rigtig mange hold, som spiller, eller det svenske landshold, gør lige nu. Øhm, Prøv at lukke fuldstændig anede bag, jeg kan sige, den klub, jeg selv var i, under Markus Lawrence i, i Mjælby, altså, det er jo, meget, meget lille klub, mm. øh, og slutter som nummer fire, og hele vejen faktisk kan, kan ende med at stjæle en Europa-gård øhm, det, det, det er lidt det billede, der er der, så, så jeg tror måske, du har meget godt fat i, at, at der ligger noget kultur i det. Øhm, som de ikke har noget mod altså i Sverige, åbenbart? Nej, det, det, det tror jeg på ingen måde. De har, det, det er jo lidt sjovt, at de sammen spiller på, på kunststofbanerne, hvor, hvor det går lidt stærkere, det hele, men, men det bliver ikke helt brugt, vel? Øh, der er selvfølgelig nogle af de, de store hold, og Malmø og, og AK, og sådan. nu var AK skuffende, men, men der er jo de hold, som, som godt kan spille fodbold, men, men størstedelen af holdene, de, er, de har det fint med at ligge og forsvare nålet og, og, og så prøve at overleve på, på nogle kontra, og få nogle mål der. Men du som spiller så? For ja. Fordi at, der er jo selvfølgelig også forskel på, at man er defensiv eller offensiv spiller, men, men lad os bare tage dig som, som eksempel. Du har været der. Hvordan er det at rundt i, i det miljø og i den kultur, når vi snakker kultur, hvor, hvor det er på den måde? Det er, det er ikke så sjovt. Slet ikke øh, for sådan en som mig. Øhm, jeg kan jo meget bedre lide det, det julemand gør. Altså skal du, skal du møde øh, på papiret en bedre modstander, øh, som du størst øh, størstedelen øh, største af gangene måske taber til? Jamen, hvorfor så ikke øh, gå ud og, og, og give den maks gas og, og, og overraske positivt som hvis vi tager fat i Danmark igen, den måde, de, de griber den første eller an på. Altså, der er jo ikke nogen, der forventer, at vi går ud og dominerer øh, Belgien, og det gør vi jo. Øhm, så jeg vil jo meget heller have, at, vi, øh, at man gør sådan som, som klub og som spiller, når, vi, når, når man har de svære gambe der. At, at man, man slipper håndbremsen, og så giver fuld gas, og så har du selvfølgelig nogle, nogle klare aftaler nede og... Og en masse support og støtte. Og hvis man stod der på sit forsvar, jamen, så kan man også tillade sig at ryge lidt mere i, mm. i nogle aggressive, hissige pres. Så jeg vil, hellere, jeg vil hellere spille på den måde, end, end bare stå og afvende det. i alligevel, som jeg sagde, i 2016, der har de jo kammeren og til slutrunde, der spiller de 1-1 med Irland, taber 1-0 til Italien, og det samme til Belgien. Og bum. Altså, så har man hverken resultaterne, og man har ikke spillet nu har man, det er jo så også sundt at sige, om man ikke har spillet det nu, fordi det er det definitivt spil. Og jeg for eksempel, jeg elsker Italien. De har i mange år stået for og står også for definitivt fodbold. Det kan jo godt være flot fodbold. Men nu har man fire point i, i gruppen nu her. De har alligevel spillere, vi nævner Isak øh, Kulusevski i går. Det er altså trods alt en spiller, der har, der var god i Parma, røg til Juventus. Et stort talent. Vi har andre fine spillere, Forsberg, Albin Ekdal, Lindløf, som spiller på store adresser så de kan godt finde at spille fodbold. Mikkel, altså, bør man forvente lidt mere af det her svenske hold? Jamen, jeg er lidt split i den her diskussion i det hele taget, fordi ja, jeg tror, at de fleste svenske fans og alle andre, kunne godt tænke sig at se, at Sverige prøvede lidt mere, og gik lidt mere offensivt til værks, og prøvede at skabe kampene mere. Hvis øh, de ender med at vinde hele året, så tror jeg, at de fleste svenske fans kan acceptere, at de ikke har spillet skidt, altså super underholdende. Altså, det har vi også set før, men, altså, Danmark i 92 var heller ikke ligefrem sprudende offensiv fodbold. Det var, det var også en god organisation og et sindssygt gejst på hele holdet. Ikke? Og det, det tror det godt, vi kan leve med, at, at det var sådan, det, det ligesom blev skruet sammen. Nu tror jeg ikke, at Sverige vinder EM på den her måde, så der kan det godt være, at der skal komme kritik efterfølgende, hvis, når, når hvis de er ud, at de ikke prøvede mere. Men altså, det er sådan lidt en svær diskussion. Altså, skal, man, skal man slippe håndbremsen og bare spille dig ud af, men så står man 0 point efter tre ja. kamp. Det er også en, ja, det er Portugal ikke... vinder jo EM i 16 på også fodbold. Ja, præcis. Og når hele vejen, og det, det, det har man jo glemt. Ja. Nu har vi taget meget fat på vores svenske naboer, men hvis vi skal kigge på, på Slovakiet i går. De vinder jo den første kamp 2-1 mod Polen, men altså, de har jo heller ikke ret meget i går. Så, så de skal jo heller ikke have meget ære i den her kamp. Havde I forventet mere af det her slovakiske hold? Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Jeg har ikke den den store fidus til dem. Jeg uh, havde nok også sat Sverige på at skulle, skulle vinde den kamp. Uh, og ja, igen, de, de, de, de stod med tre point inden, uh, inden kamp, og havde selvfølgelig noget selvtillid, uh, men, men, men jeg, havde ikke, jeg havde ikke forventet, at, uh, at de ville kunne, kunne bryde Sverige ned og, og score det ene mål, som måske gjorde, at de kunne, de kunne køre den hjem på, på på defensiv eller af, eller noget. Det synes jeg simpelthen ikke, de er gode nok til. Så så nej, de skal i hvert fald ikke, de skal ikke have den store ære og hverken flot fodbold eller en god kamp i går. Det, det synes jeg ikke. Lad os køre til kampens spiller i den her med Mikkel. hvad har du der? Øh, en svensk defensiv spiller. Nej, <laughs> <laughs> det er det er Isak, synes jeg, fordi han, ja, fordi han bringer det ekstraordinære, og det det kan vi jo godt lige se. Altså, jeg synes, det er svært at vælge mellem øh, de, de ni øvrige, jeg havde sagt. I hvert fald de otte, på, eller fire på midten, og fire i forsvaret. Fordi de er jo alle sammen gode. Men der er jo ikke sådan, at jeg synes, der er nogen, der, der sådan springer ud, hvor man tænker, ej, hvor var han bare fantastisk. Jeg synes, det er, det er en fantastisk enhed, det er jo det flot sat op. Altså, det er, jeg vil ikke kalde det en taktisk genist, Jan Andersen, men det er jo det, han kom for. Han kom jo for at vinde den der kamp 1-0, det gjorde han. Så jeg synes jo, at det er jo en fin kamp af Sverige, øh, men, men Isak er, er lige et niveau over de andre. Er du enig i den match? Ja, det er jeg. Det er jeg. Uden ham så tror jeg, at vi kunne have lagt alle vores penge på en, en 0-0'er ja. i den kamp. Okay. Det, er, det er ham, der gør forskellen, og de er øh, dybt afhængige af ham. Jeg øh, synes også, det er farligt at være så afhængig af en mand. Øh, jeg, tror, jeg tror også, som vi snakkede om før, havde man haft øh, en, en slart med Det tror jeg jo, at det også kun ville gøre Isak bedre, for så ville der være mindre fokus på ham. Øh, han har jo en to 3 mand på sig hver gang, og han løser opgaven og sublimt øh, størstedelen af, af gangene. Så det er, det er også klart, øh, klart min spiller Der var I enig. Så lad os sige vide videre til øh, 18-kampen i går, som stod mellem Kroatien og Tjekid, som blev spillet på Hampen Jeg har skrevet ned til at altså, det var tjekkerne, der virkelig kom ud i går og lignede hold, der, der, meget, der ville noget lige fra starten af. Meget tidlig kamp så så vi altså, det her med begge baks, der kommer med op. Øh, og som sagt de, de gik efter sejren lige, for, lige til at starte med øh, uden at få det og prøve at få den ude hjem. Hvad var det for en kamp vi, øh, vi så der kl. 18 i øh, på Hammaparken? Jamen øh, jeg synes kvalitetsmæssigt var det en, lidt bedre end kl. 15 kampen altså uden at uden at være de sidder Jeg synes du er ret i at Tjekkiet kom godt ud øh, og, og virker som en god enhed. Mm. Altså der, der er nogle, nogle ting der fungerer på det hold. så altså, de overrasker mig meget, meget positivt. Jeg synes øh, det var så også ender med at være en, en, en kamp altså med to vidt forskellige halvleger, fordi Turkiet er bedst før pausen, og Kroatien sætter sig mere på det i en med to forskellige måder at spille på, vil jeg sige. Øh, så, så jeg synes et eller andet sted, at altså en, en pointelning var færre nok. Kroatien skulle nok have vundet til sidst, hvis nogen skulle have vundet. Men, øh, men altså en, en, en lidt bedre kamp, øh, trods alt, men, men altså stadig ikke noget, der fik mig helt op ad dårlig. Men det her strappespark, der er, hvor Lovren han går op og, og rammer Schick, vi har jo haft den her snak omkring, hvor er en naturlig position for armen. Og da jeg sidder og ser kampen i går, der tænker jeg, han kan jo ikke gøre andet i den situation, hvor han hopper op. Jeg er godt klar over, at han rammer ham. Men der er ikke noget, der ligner, at han rammer ham med vilje. Altså, han, han hopper jo op med sin arm, som man gør på et, på et Spiller man. er der rødt kort? Eller ikke rødt kort, er der strafspark i går? Fordi de var jo i studiet i går, der var de ikke i tvivl. Der synes de, at den var klar på, på næsen, og den skal ikke være deroppe albogen. Der sidder der fodboldspiller inde i studiet. Ja, altså det er, jo, det er jo den samme også, når, når vi, vi snarer bold til øh, altså, For det første, så, øh, så ser jeg den, som, at han hopper op, og der, der er du nødt til at bruge armene. Ja, for at trække okay, Ja, præcis. Øh, men dernæst, så, så, så synes jeg også, er, at han får et lille puff i ryggen. Og det gør altså også, alle, der har prøvet at eller blive skubbet i luften, jamen så, så svæver armene, og, og, de, og de ryger altså rundt, og, og han trækker den jo ikke bevidst eller noget som helst. Jeg synes, jeg synes, den er tynd. Du kan sagtens dømme den. Selvfølgelig kan du det. Så det er okay, at den bliver dømt? Altså, havde jeg været... <laughs> går, så havde jeg nok ikke synes det. det? Æm, ja, jeg synes, den er det synes, det synes jeg. Og jeg synes også det samme. Nu har jeg også selv prøvet den for, for år tilbage, hvor, hvor man bliver skubbet i ryggen på et hjørnespark, og man hopper op og egentlig er først på bolden og skal cleare den, men så får man et skub, og så ryger armene i vejret, og, og så rammer den bolden. Æm, det, det bliver man også nødt til at kigge på. Det er, det, det er jo ikke en bevidst handling. Æm, og havde det været på midten af banen, var måske ikke blevet dømt noget, hvis de havde bolden og kørt videre derfra. Altså, jeg synes, den er tynd. Hvad siger du, Mikkel? Udefra? Jamen, jeg synes jo, først og fremmest, at vi er tilbage ved det, vi har set hele sæsonen. Live så jeg ikke et straffespark. Langsom gengivelse med super zoom og super. Og heller ikke, når du ser, at han bløder? Jo, jeg synes godt, den kan forsvares. Fordi, jo, han rammer ham med albuen. Altså, han har rammen højt hævet. Så på den måde kan man altid sige, at der bare ikke var straffespark overhovedet mere. Jeg synes bare, at vi er hvor. Når det kommer i slå, så er det jo et klart straffespark, så dommeren kan ikke gøre andet end at dømme det. Var der ikke et straffespark, nu, nu siger du rigtig meget Superliga, ligesom jeg selv, mellem Brøndby og AGF, tror jeg måske det var, der er en situation med en albu også, hvor, man, hvor jeg ved ikke, om det er uger, der rammer. Jo, jo, jo men jeg synes, der har været flere. Ja. Ja, der, jeg, jeg var selv til en kamp også i, i Odense, hvor jeg tror, det er Victor Thorp der også går lidt, måske lidt klodset op, men altså, til starten der var ikke nogen, der reagerede. På, på, det, på det, men altså når du så ser den i langsom gengivelse, dommeren har ikke noget valg end at dømme det straffespark. Og det var lidt det, vi så i går, hvor ellers synes, jeg, at Var har holdt sig lidt øh, i baggrunden herunder, men, men der var de det i hvert fald fremme i går. Og ikke, at jeg vil sidde og sige, det var en, en, en skandale eller noget som helst, fordi jeg synes godt, det kan forsvares, men altså, jeg synes, der er, det er den der diskussion med, at når, når ting foregår live, så er det en ting, og når det så kommer i langsom gengivelse, noget helt andet. Men den, den, trods altså, alt så ødelægger den jo på en eller anden måde kampen, fordi den det giver jo en kæmpe en fordel til til tjekkerne. Ellers et tjekkisk landshold, som, er, som virker utrolig interessant, altså i 2020, der vandt de deres Nations League-gruppe, hvor de var i gruppe med Slovakiet, Israel, og så altså Skotland, som de jo slog i den første kamp med 2-0. De har været utrolig solide defensivt i Nations League og i kampene op til. Men rent offensivt, så leverer de, synes jeg, også i, i den her kamp, og også i den første kamp. Og personligt, da jeg lavede den her power-ranking over, over alle holdene, og til det, jeg har set nu her, der har jeg været overrasket over Tjekkiet, spiller man. Deler du min øh, ja. opportunisme og begejstring for det her tjekkiske hold? Ja, det gør jeg. Jeg synes, jeg synes, øh, jeg synes også, at jeg blev meget meget overrasket. Nu øh, har jeg ikke set øh, ekstremt mange kampe med Tjekkiet. Det <laughs> vil, <jeg> <laughs> øh, vil jeg gerne lige tjekke Det vil øh, jeg gerne lige skynde mig at sige. Men, men, men jeg, synes, jeg, synes, jeg synes, de spiller, spiller god fodbold, god bold omgang. Øh, når muligheden er der, så er de direkte. Øh, jeg skulle, jeg skulle overraske over dem. Det, det vil jeg sige. Det var, ikke, det var ikke, fordi det var helt vanvittigt, men der er bare tegning til noget, noget god fodbold indimellem imellem for dem. Og ja, det ligner mere et klubhold. Ja. Altså på den måde, de, de spillede sammen på. Synes du også, at du at det tjek, alt det tjekkes fodbold, du har set, Mikkel, i, ja, i årenes løb, at de har overrasket? Ja, 100%. Uh, de, de, altså... Måske ikke overrasker, over, at de ville slå Skotland, fordi jeg har ikke ret stor fedus til Skotland, øh, men, men måden, de gjorde det på, vil også være klart bedst i kampen. Øh, overrasker mig lidt, og så synes jeg også, at altså, man havde nok forventet mere af Kroatien, og tænkt, at Kroatien ville være favorit på forhånd i hvert fald mod Tjekkiet, men jeg synes jo, at de spillede lige op med dem. Nu sagde jeg før, at der skulle være en kunne der Kroatien, men jeg synes jo, at er helt færre. Og de er jo virkelig gode på gode chancer for også at gå videre. Det synes jeg er fortjent, fordi jeg synes, de har overrasket positivt. Men lad os da bare tage Kroatien, fordi de har jo den her gyldne kroatiske generation, som, jamen, som aldrig vil blive glemt i, i deres sportshistorie, da de i 18 spiller sig i VM-finalen og taber til Frankrig. Blandt andet slår de jo også, også ud på vejen på, på Straffespark. Men de for failed i Nations League, hvor det er blevet til fem nederlag og, og kun en sejr. Og de taber også til England i første kamp. Hvad, øh, hvad så vi fra dem i går? Fordi de har jo trods alt spillere, Modric, Kovacic, Rebic, Pesic. Det er altså ret gode spillere her på et hold. Og så gælder det jo om at have de andre, der så må supplere op. Synes du, at, at de lykkedes med det? I, i modsætning til, hvor positiv jeg, jeg var over at så vil jeg sige, at jeg har været lidt skuffet over, over Kroatien. Øh, især en spiller som Modric, som, øh, som, som du også selv nævner, han er lidt, lidt tilbage i banen, måske, og, og det er lidt spild af kræfter. Synes du, er det er, når han spiller så langt tilbage? Når vi har en så god spiller, ja, han skal vel længere han, op? Ja, han skal, ja, og have en meget mere fri hold. Han har kapaciteten. Han når, han når med i, i, i begge ender, øh, uanset hvor han er stort set. Men, men, men den måde, kampen den, den, den, den former sig på i går, Jamen, så, så, så ligger han en aflevering ud bredt. Og, og så er det ligesom det, du ser til ham. De, de tjekkerne lukker godt af centralt, øh, hvor han ikke har så meget rum til at, til at lægge de der afleveringer ud over det, så, så, så er han omkring buen på den ene eller anden halvdel, hver eneste gang, han sætter spillet op. Øh, og det synes, det synes jeg er lidt synd, når du har så dygtig spiller. Øh, men, men, men trods alt, der, der start på anden halvleg og måden de kommer ud øh, til den kamp, det, det, det, det, det, det er jo det, man gerne vil se fra Kroatien, der er fu, fu, fuldt tempo. Men hvis vi kigger på, det er jo netop den her individuelle klasse, som gør, at jeg... Stadigvæk tænker på en eller anden måde, at de godt kan bluse op. Mm. Uh, vi ser Jan Halaj, at der er Petisic, Han viser sin klasse. Han er jo gået og gemt sig på den modsatte kant, som så er den højre, højre kant. Og over på venstre kant, til at starte med Jan Halaj og laver det her fantastiske, fantastiske mål. De har de her individualister, Mikkel. De kan vel godt på en eller anden måde switches on. Og så uh, at de kan de blive et markant bedre hold, eller hvad? Jo, det tror jeg. Altså, hvis de vinder den næste kamp, kan de jo gå videre. Øh, både som toer, men i hvert fald ikke som, som træer. Og øh, jeg synes, at vi så nogle gode ting fra dem i, i anden leg. Øh, og, og ligesom så mange andre vi også sagde før med England, det kan jo være, at de spiller sig varme øh, i turneringen. Nu, nu kræver det selvfølgelig lige, at, de, at det ikke bliver for sent, og de ikke ryger ud i sidste gruppekamp. Men jeg tror godt på, at, at, at de kan blive en, en modstand, man ikke har lyst til at møde, i hvert fald, i, i en 8 fordi de har jo kvalitet, det, det ved man jo. Øh, kan de finde lidt mere af det, vi så fra dem øh, i, i Rusland, så bliver det, kan det godt gå og blive sådan et, et hold, der kan nå måske til semifinalen. Altså, jeg tror ikke, de går hele vejen, og jeg tror heller ikke, de når finalen som sidst, men der er ingen tvivl om, der er kvalitet her. Hvad der, hvad der lige er, er, er sket i forhold til 18 år, hvor, hvor det i hvert fald virker til, at de er et niveau eller to nede, det, det, må, det må tiden jo vise, og tiden må også vise, om de ligesom kan få, få gang i det igen. Men er det ikke mere et hold, eller sorry, mere individualister, end det er et hold? Fordi at, øh, som sagt, alle de har rigtig gode individualister, men jeg synes lidt, det, vi måske sagde Tjekkiet er gode til, at det virkelig ligner et klubhold, det synes jeg måske, de mangler herovre. Ja, og det undrer mig lidt, fordi det var jo netop det omvendte i hjerten, hvor de virkede som en, ja. en enhed, der var modbydelig at spille imod. Der synes jeg også, de er sådan lidt mere spiller lidt hver for sig, øh, og man kan sige, at den individuelle klasse viser sig også. For jeg synes især, at Pettis, som I er inde på, øh, er jo rigtig, rigtig god, han har et kongemål og, og finder også et par holdkammerater med nogle fikse afleveringer. Så, så der er jo masser af individuelle klasse Men jeg undrer mig også over, at det ikke virker mere samtømret Fordi det er også meget af det samme hold, som det var for tre år siden. Hvad med Patrick Schick, spilmand Han får scoret igen, godt nok på Strappespark Laver to mål i den første kamp Du snakker, om Vi, vi vente lige før, om det skulle være Det kunne have været turneringsmål, sagde du om, om Isak Med drib, dribleturen Schick laver jo det her fantastiske ja. mål i den første kamp Og vi, vi prøvede at vente Sådan rent teknisk Der er det jo helt fantastisk lavet i den første kamp af Schick Ja, ja, ja, det kan du, det kan du ikke uh, tage, tage frem. Uh, det det der er jo, jeg, tror, hvad, hvad, hvad, jeg ved ikke, hvem det var, der nævnte det i, var det i går, tror jeg. Uh, at samtlige spillere kan jo, kan jo sparke den bold, men måden han gør det på, og, og, og hvordan, altså, det, det, det, det er der ingen, der kan. Men altså, synes du, er jo... at i en kamp, som i går, får han godt nok slaget ret tidligt? Men synes du, at vi ser en spiller, der og haters vil vide derude, at jeg, jeg er jo Roma-fan, og han har været i Roma, og han har godt nok ikke været særlig god. Æm, men er det måske en, en, hvad hedder sådan noget, en spiller, der får sin åbenbaring til den her slutrunde? Ja, det har man jo, det har man jo set før. Æm, hvad har han lavet her? Jeg tror, han har lavet en 9-10 mål eller noget i, i den her sæson her. Og ja, i Roma der var han jo ikke, der var han ikke til meget gavn for dem. Æm, men det er jo nogle gange sådan, at, at, at spillere de, de lige pludselig spiller måske lidt over evne, og nu er uforløst potentiale, der kommer, kommer frem, og så stiger du altså 20 procent, og så kan der ske meget. Og hvis han ender på den rigtige adresse, hvis han skal videre hjem, så, så kan det være, at det hele klapper. Der er i hvert fald der er nogle kvaliteter, og man kan jo ikke sige så meget, når, når manden har, har lavet tre mål. Det, det er flot. Hvordan er det som spiller, når det er at man har tur i den og man føler at du siger lidt spillet over evne. Tror du han sådan, tror du at, at, at den her de her kampe her nærmest bare kan løfte hans niveau til næste sæson for det ser man jo tit at spiller nærmest bare skal have en succesoplevelse på, på meget få kampe eller, eller tror du at det er, det er måske han piker måske over sin det ikke om man kan pike over sin max. Øh, men at han måske overpræsterer en smule. Jamen, det gør han, men, men man, har, man har jo set mange gange, hvordan at, at, at det, kan løfte. det kan løfte spillere, og det kan tage dem langt. Det kan tage dem rigtig langt. Øh, for snart med et eller andet en Kasper Juncker, som har let med, med lys og lygte. Øh, jamen, han, han var en fin spiller, og man kunne godt se, at han havde fart og potentiale. Øh, så rammer han den rigtige adresse og laver hvad, en 5-28 mål i år og fortsætter nu her i, i Japan med at score rigtig, rigtig, rigtig fine mål. Mm. Uh, det var ikke noget, der lige stod i, uh, i avisen uh, for halvanden år siden. Um, Så so, so det, det kan du sagtens. Um, men der var også mange, der var bange for, måske var det hans ene sæson, og så ser du ikke mere, men nu, nu fortsætter han den steam, han, han lever videre på den selvtillid, så kan der ske det, at man kan få som spillers skader og der kan ske noget uventet, og så rører man tilbage til den, ja. lad os sige, den, den, den, den klassiske, gamle, ja, den gamle spiller, uh, men, uh, men, men det er noget, du kan tage med videre. Hvor, hvis vi kigger fremadrettet for de her to hold, Mikkel, uh, Kroatien de skal, jo, de skal jo møde Skotland i næste kamp, og det er jo en, det er jo en kamp, der, som, som de skal ud og dominere. Du, du siger selv, at du forventede det ikke meget af et skotsk hold, men øh, det er vel en kamp, som Tjekkiet, sorry, Kroatien skal vinde? det er, det er og det, det har det også fedt ud til, at de gør. Æh, fordi nu så vi, altså de var ikke gode i første kamp mod i England. Æh, første halvleg i går var de heller ikke gode, og nu kommer der en halvleg, hvor de fik lidt mere gang i det. Det tror jeg, at de tager med ind til, til tredje kamp, hvor øh, selvom de er på udebanen, så tror jeg, at, altså, tror, de har klassen til at slå Skotland, og så er de jo helt med igen. Altså, det kan jo også, hvis de alt flasker, så kan de blive øh, to men ikke andet, så, så en med 4 point, det kan man også komme videre på, og det vil de jo gå øh, benhårdt efter at opnå. Hvad med Tyrkiet? De har, de har 4 point nu, og har England i den sidste kampspil, mand. Det er jo ikke, nu vender vi England i, i anden halvlej. Det, er fra, det vi så fra England, det var ikke imponerende, og vi har været imponeret over Tyrkiet. Hvad tænker du i den sidste? Ja, det, det, det, det tror jeg til gengæld bliver en spændende kamp. Der, der, jeg ved ikke, jeg synes jeg synes jo, Tyrkiet på papiret lige nu ser bedre ud. Øh, har, har som vi selv snakker om, ligner mere et hold. synes, England de, de famler lidt rundt. Jeg uh, ved ikke helt, uh, om de er ved til højre eller venstre. Uh, og, og hvis de ikke får styr på det, jamen, så vinder Tjekkiet i den kamp. Men der er jo det her med, at etteren i den her gruppe kan støde på, på, på dødens pulje, som er Frankrig-Portugal. Er og Tyskland. Og toren har en lidt anden vej. Går der overhovedet noget, tænker du, i, i, ind i hovederne på de her spillere her? At uh, der er trods alt en lidt lettere modstander hvis man bliver tor? Ja, hvis det, hvis, det, hvis det kan lade sig gøre, man kan... kan. Vil, du, vil, vil du have det, hvis du var i, i lejren, i den engelske her? Vil, vil, er det noget, man som spiller tænker over, fordi man er vant til som sportsmand at gå ud og levere alt for at vinde? Det, vil, det, vil, det er jo ikke en nem opgave, du bliver sat på. <laughs> det er heller ikke et nemt spørgsmål. At Nej, øh, du, okay. øh, men, men hvis du sidder her og trukker lidt tilbage, så, så vil jeg da tro, at, at de har den med i tankerne at snakke om. Det, det er jeg da ikke i tvivl om. Hvis, hvis man kan løse den uden at ryge ud i en øh, sønderjyske, ja. øh, hvor det er lidt for åbenløst, øh, og, og måske kan, kan spare nogle spillere eller gøre noget, så, så, så, så tror jeg, at de fleste nok går efter den, øh, den lette vej, hvis de kan få den. Det er en, det er en mærkelig situation, men lad ja. os se, hvordan den, den udfolder sig. Det var afslutningen på første halvleg, og om lidt der skal vi så dykke ned i England mod Skotland.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 Du kan se og læse meget mere på tv.samsung.dk. God fornøjelse. Her i der skal vi så vende den her 21-kamp, der blev spillet i går mellem England og Skotland på Wembley. I den første kamp, der stillede England op med Carl Walker på højre bak og Kieran Trippier på venstre. Og til den her kamp, der stiller Southgate så op med Luke Shaw på venstre og Rhys James på højre. Walker, han, selvom han ikke havde sin bedste kamp i den, øh, i den første, så var han ikke engang udtaget i går. Kan I ikke lade være at tænke på, hvorfor tror I, at Southgate gjorde, som han gjorde i går? Han har godt nok øh, en bred trup. De har alle sammen lige brede trup, skal lige sige, Men med mange gode spillere, at han fuldstændig går andre veje. Jamen, som Martin lige var inde på tidligere, altså, det virker lidt som om, han famlede lidt i blinden. Altså, han har ikke helt fundet ud af, hvad det er, han vil. Og jeg synes, det er, altså, det er lidt mærkeligt at skifte, skifte to øh, pladser på den måde, efter man har vundet den første kamp. I stedet for at prøve at holde lidt fast og skabe en rytme. Øh, Kai Walker er jo ikke blevet en dårlig fodspiller, fordi han spiller en, halv, en halvdårlig kamp mod Kroatien. Så jeg, jeg, jeg forstår ikke rigtig valget. At, at, at, at man kan så sige, at, at jeg heller ikke kunne klandre ham, hvis han starter med Luke Shaw i første kamp og holde fast i ham. Men han skal også passe på med ikke at skifte for meget rundt. Altså, så, så, så langt henne er vi heller. ikke. Altså, det, jeg tror jeg Folk er fint nok og, og, og klar til, til at spille. Øh, og var også klar til at spille i går. Så jeg, jeg sad også undrende tilbage over at tænke, hvad, hvad han egentlig vil med det. Jeg synes heller ikke, det er, fordi det lykkedes specielt godt. Nå, jamen, du sagde det her med, at det, at det ikke gør ham til en dårligere fodboldspiller. Men det kan jo godt pille selvtiden ud af en spiller og fuldstændig tage ham ud af truppen. Det er sjovt at James har spillet i går. Hvordan synes du, synes du de klarer opgaverne bedre, uh, spillemann, end de gjorde i den første kamp? De, der var baks. Det, det, det er svært. De, de, de løser der opgaven, men det er jo ikke det er jo, det er jo lidt ligesom de, de to andre kampe. Det er jo ikke sådan, du sidder helt oppe fremme i sofaen, og, og det er sprudlende fodbold. Jeg synes, øh, Sjov øh, kommer med et par gange og, og viser nogle, nogle fine takter. Men, men som Mikkel også siger. Altså det, det, det med, at han, han, han tager to spillere ud på den måde, og specielt efter du har vundet en kamp, det, det, det kan godt være farligt. Og, og det, sender også, det viser også lidt et billede af, hvordan England spiller, tror jeg. Altså det, han ved ikke helt, hvad han vil, og, og holdet ved ikke helt, hvad de vil. Og, og, og hvis, de ikke, hvis de ikke finder ud af det, så, så, så får, de, får de det rigtig, rigtig svært. Man kunne man se, der var tale om hold i går, hvor der var 40 pladser mellem på verdensranglisten. Vi har England på 4. pladsen, og så har vi Skotland på 44. pladsen. Kunne man se forskel? Nej, absolut ikke. Ja, det var jo fuldkommen jævnbjørnigt. Jeg vil næsten gå så langt og sige, at, at Skotland i store perioder var, var bedst. Uh, altså, jeg synes, det var en, en dårlig kamp England. Uh, så, så kort kan det jo siges, fordi at jeg synes ikke, der var noget, der fungerede. Jeg synes, at altså, det var med håndbremsen trukket hele vejen igennem. Uh, to uh, defensive midtbanespillere, altså der var bringe lidt mere. Når han så indskifter ud, så tager han Kane ud, og altså den ud. Nogle af dem, der kan lidt. Altså undrer mig meget over, faktisk, at han tager Kane ud. Når de skal bruge et mål. Altså, hvis de skulle bruge et mål, det virker som som han er lidt... Også selvom han var dårlig. Ja, ja. Men altså, han har bare stadig anfører, og han er, han er det er ham, der skal, skal lave mål. Altså, en altså, anfører spiller 90 minutter med mindre, at det er nødvendigt at tage ham ud. Sådan har jeg det i hvert fald. Og, og de står med 0 lull. Så det virker, som om han, han var fint tilfreds med 0 mod Skotland, og det kan jeg godt være nogen, der rette mig ret meget over. Men er glæsset halvfyldt eller halvtomt i forhold til, at øh, gjorde England det dårligt, eller var Skotland gode til at gøre England dårligt? Jeg, jeg tror ikke, jeg, jeg vil ikke sige, at Skotland havde den store indflydelse på, hvordan England gjorde det. Jeg synes egentlig også, at England uh, burde kunne løse det. Uh, så, så jeg tror, problemet ligger hos, hos England, og ikke uh, så meget, hvem, hvem de møder. Uh, jeg er også lidt uforstående over de valg, han, han træffer i går. Og også uh, McCain, at, at, altså, det, er jo, det er jo en målscore, og ja, han har... Det har ikke kørt så godt øh, på landsholdet med mål i øh, øh, et stykke tid, men, men det er stadig ham, der kan gøre det, og, og især når holdet ikke fungerer. Havde holdet nu øh, sprodlet, og, og han havde brændt den ene efter den anden, eller ikke kunne, kunne tæmme hjørnsofer hjemme så fint, så, så, så kunne det godt være, at man skulle tage ham ud og, og, og hvile en gang, men, men ellers så, så beholder du om på banen. Han, han var deres deres mere eller mindre eneste håb, for, for, for at lave et eller andet mirakel. Det var en typisk britisk kamp, hvor det, hvor det, det kunne jo ikke andet, end, end at skulle regne i går, som det gjorde. Alligevel, som jeg, som jeg så også skrev ned, det var, at vi ser jo efter 15 minutter, så får John McGinn et gult kort fra Skotland. Og en midtbanespiller, som ham, som lever af den her power og tacklinger, og, og faktisk også en god fodboldspiller i sig selv, han må jo aldrig få et gult kort så tidligt til Martin, og du har jo selv spiller også selv på midtbanen. Det er vel ikke den fedeste start at få som, for en type som ham? Nej, jeg har, jeg har selv prøvet det nogle gange at øh, få den tidligt, og det er, der er langt i mål. Øhm, og, og De fleste ved jo også godt, øh, at man har det og, og provokerer og spiller på det. Så, så det, bliver, det bliver kun ekstra svært. Øh, det, det, det er synd, han skal have den. Jeg kunne godt have tænkt mig at se ham... Øh, Spille, uh, spille lidt længere, inden han havde trukket den gule. Men når du at provokeret, det er så både gennem verbalt, men også ved at spille over en, som har et guldkort. Ja. Fordi det var jo det, vi så. Og nu tager jeg igen en reference til, uh, til Nordmarkedonien Østrig. Altså, der spillede Nordmakedonerne også på Arnautovic, som så har fået en karantæne siden han, fordi han jublede. Men, men det her med at udnytte. Skotland omvendt. Vi, vi er skuffet over England, men uh, de starter med en McTominay nede på højre, ikke bak, men højre midtstopper i det her trebakforsvar. Tre han kan vel gøre mere gavn af så og få det her hold, hvis man bliver rykket længere op frem på banen? Hvorfor, hvorfor tror du, at, at de vælger at gøre, som de gør? Jamen, han må se det eller andet i, at han kan lukke totalt af i den side der, hvor altså, der kommer jo en masse derfra. Jeg tror, det er støvling der ligger derude primært. Ikke? Jeg synes jo også, at det er ærgerligt at tage... Nu, nu anser jeg ikke McTominay som en decideret kreativ spiller, men han er måske den mest kreative, Skotland har. Og så at rykke ham så langt tilbage på banen betyder nok, at man har indset, at man kommer ikke til at være så meget på bolden. Man, kan ikke, man skal ikke skabe kampen. Det bliver mere fight, fordi han er jo en, en stor fyr, der, der fylder enormt meget. Og jeg synes så også, bort til for det, at han løste opgaven rigtig godt, jeg synes faktisk McTominay spillede en fremragende kamp. Øh, Fejder godt og, og få lukket af. Øh, men, men det rigtige er jo... Jeg kan også godt undre mig lidt over, hvorfor man tager sin... De nok på papiret bedste midtbandspillere flytter ham væk. Altså, det må være kendt af, at man godt ved, at man er lidt i styrkemæssigt i forhold til sine modstander. Ja, fordi den seneste kamp, man ser ham for United, der spiller han mod Villarreal Og spiller jo helt fantastisk. Og det er jo ikke, fordi det sprudler med skotske spillere, som, som er fantastiske. Og nu er han måske også ond mod det her skotske hold. Men det er vel nogen af hans type, som, som skotteren har brug for længere frem. Man ser ham også flere gange tage de her meter, han vil gerne med frem. Så det er måske også derfor, at man stiller med en træbarkkæde. Men savner du ham ikke længere frem med at med? Jo, men jeg tror også, at Skotland var nødsaget. Øh, nødsaget til at, at stå, som de gjorde, for, for at få et resultat. Øh, og, og der er måske nogle andre, der kunne spille den, men der er nok ikke nogen, der kunne spille den lige så godt som ham. Øh, og, og træneren har jo, har jo stor tillid til ham, så det tror jeg lidt er derfor, han der ned og der bliver han lidt offer for for systemet. Øhm, kender det selv, har også spillet en masse positioner, og, og, og så, så rører man lidt rundt nogle kampe, der er lidt specielle, eller skal du møde øh, FCK i parken, jamen, så kan det være, du spiller en, en anden position. Øhm, ikke er lyst, man er nødt. Øh, og der, der er det i holdets tjeneste, og, og han, han løser den jo. Han løser den Men i de situationer, som, som du også snakker om, kan det nogle gange gøre sig gældende, at man bare gerne vil spille kampen, og så er det sådan et eller andet sted ligegyldigt, om man mod FCK spiller højre bak, venstre midt, eller hvad man spiller, bare man spiller? Ja, det, det er klart. Nu, nu skulle han jo nok have spillet øh, alligevel, så han, øh, han havde nok ønsket sig selv lidt længere frem, øh, Men ja, det handler, jo, det handler jo første omgang bare om at være med øh, og, og være på banen. Øh. Og så skal man ikke gøre det for godt, så træneren låser... <laughs> nej, en, det nej, det går være farligt. Men, men inden turneringen den gik i gang, der havde vi jo... Øh, øh, jeg går ud fra, at I havde England som en af de favoritter, der kunne gå hele vejen, sammen med Frankrig og Belgien, som man også har set i den her turnering. Efter de to kampe, vi har set England spille nu her, der synes jeg, de ligger langt fra i forhold til Belgien og Frankrig. Ja, også fordi jeg forestiller mig, at de vil få det der afsæt med tre kampe Wembley på papiret modstand, at de skal kunne vinde, og så, så slår de Kroatien. Ikke, ikke hvor de sprudler, men de, de står, slår stadig et, et fint hold, så tænker jeg da, at okay, det her det kan, blive, det kan blive rigtig godt, hvis de virkelig får gang. Jeg havde også store forventninger til dem i går. Jeg tænkte faktisk, de ville, det sagde jeg også i går i, i et andet afsnit, at, at de vil blæse godt denne bane. Det troede jeg, de ville. Altså spille, spille dem ud af brættet. Uh, men nej, de er dummede meget langt ned på, på listen over favoritter. Det har vi har set indtil videre. Hvordan har du det med, med England og favoritrollen nu her? De kan jo have en vej, der, der nærmest og Wimbley hele vejen. Jeg synes, jeg synes mange gange, man har, har England som, som favoritter, og jeg synes også mange gange, man bliver, bliver skuffet. Uh, det men hvorfor er jo, gør man det? Fordi de har, det, hvis vi kigger på holdet, de har jo gode spillere. De har gode spillere, og man snakker Englands fodbold, og det var der, det opstod, og bla bla bla, alle de der ting <laughs> der. Men, men jeg har det lidt på samme måde med England, som jeg har det, hvis man følger lidt med i amerikansk fodbold, med, med Dallas uh, Cowboys, uh, som ja. er All-American Team, og bla bla bla. Men, jamen, altså, der, der kommer sgu ikke noget. Uh, det... det de har også et godt hold, men, men jeg ved ikke, hvorfor de ikke kan, kan få det sammensat bedre. Hvad er det presset fra, fra engelske medier? For det er jo ekstremt. I går ser vi også, de, ja. de burer jo af den på Wembley i går. Men de er jo vant til det. De spiller, de spiller mange af spillerne, spiller i hjemme. Ja, så det, er jo, det er jo et pres, der er konstant, og, og, og de præsterer to-tre gange i ugen. Jeg, jeg ved ikke, om det er sammensætning, om det er måden, de gør det på, eller hvad det er. Der er i hvert fald et eller andet, der ikke spiller for, på papiret. Der skulle de jo være helt i top, og de er jo også, øh, som du selv nævner, ranked nummer 4. Øh, og det er jo langt fra det, vi ser øh, lige nu. Så. Ja, hvis vi tager, for nu snakker vi om, om Harry Kane. Det er jo en af de her spillere, der, hvis England skal gøre det godt, så skal Harry Kane skrue mål. Han, øh, han rammer jo heller ikke noget i nærheden af det, vi kender ham fra, fra Tottenham. Nej, men jeg synes heller ikke at han får nok arbejde med. Altså, men er han ikke en spiller, <tøk> jo, jo. som skal gøre det også selv? Altså, vi må kunne forvente noget af en af verdens bedste angriber. Jo jo, jeg, det er heller ikke. Jeg vil ikke forsvare ham og så altså, dårlig en præstation mod Skotland, fordi der skal han kunne noget på egen hånd. Og det ved vi også. Det, det har vi set fra Tottenham. Men men jeg synes slet ikke de får sat noget sammen. Altså omkring ham eller andre steder. Altså det er jo meget meget sparsomt, at de kommer frem. til. største chance efter den dødbold når man rammer stolpen. Ikke? Altså derudover skaber de i Nørder ting. De kommer lidt bag om nogle gange og så løber det ud i sandet. Uh, så so, so, jo, Kane har, har da et, et kæmpe ansvar i forhold til det her Men, men den hænger på mange andre Jeg synes faktisk mest, den hænger på Southgate For han fik ikke sat det ordentligt op i går Men er det, det, uh, det EM-vinderpotentiale Når man kigger ned over de andre spillere Og så siger Calvin Phillips, Declan Rice Det er jo trods alt spillere, der har gjort det godt Men er det frem, Hvis vi sammenligner med Frankrig Som har N'Golo Kanté, Pogba nu ved jeg ikke, om jeg lige kører Pogba højere op, end, end, end, end folk synes, han er, men de her spillere, de, skal, de mangler vel at tage det næste skridt, og det er jo blandt andet det, de skal bruge sådan en slutrunde på. Hvad siger du til det, Spilman? Ja, det, det, det har du helt ret i. Det er jo også... altså kan... og så og ikke en forklaring, Tyron Mings også. Altså, det er ikke... Nej, det, det, det kan blive rigtig, rigtig godt. Jeg, jeg tror, det er for tidligt lige nu. De andre har simpelthen for, for store stjerner og spillet, spillet sammen i, i rigtig, rigtig lang tid. Og bare at England er, er så afhængig af en af mand. Altså, det ser vi med, med Sverige, med Isak, men, men at England, de skal læne sig op af Harry Kane, og han ikke, ikke kan have en halsløj kamp. Altså, der bør jo være nogle andre i i et så stort fodboldland, der kan, kan træde karakter og, og afgøre tingene. Øh, men, men det ser ikke sådan ud lige nu, øh, og jeg tror, de er meget afhængige af at få gang i ham. Hvem, øh, hvem har du egentlig som favorit til at vinde EM? Vi, jeg har Frankrig. Hvem havde du med? Jeg har indfølgelig også med Frankrig. Frankrig? Så ja. er to gange Frankrig? Ja, ah, så tager jeg altså Belgien. Okay. Æh, hvis, de, <laughs> hvis de stiller med i kæden øh, resten af tiden, så, så, så tror jeg, det kan blive et rigtig, rigtig fedt Og der opgør. ser du ikke England endnu? Nej, nej, det gør jeg ikke. Altså, det, det, jeg synes, hvis, hvis du bare lige tager bælgen, så er det en klasse for sig selv i forhold til, til England. Der, der synes jeg ikke, England har, har noget at kunne stille op overhovedet. Øhm, slet ikke. Det bliver sjovt at se, om det her engelske hold udvikler sig i løbet af turneringen. Fordi det er så farligt at melde hold ud efter <laughs> en eller to kampe. Man har jo set, det, at en, en tysk maskine, som vi har snakket om tidligere, starter deres motor her til at starte med, og så bliver et meget bedre hold. Men øh, Fremadrettet, vi vendte dem også lige før i den tidlige kamp her. England, de har tjekket. Begge to har 4 point. England skal vel, øh, hvis de vil, ende på endpladsen. Ja. Eller på førstepladsen. Ja, fordi det er jo interessant nok, det der, altså selvfølgelig, jeg tror altså det kan Martin måske svare bedre på, end jeg kan. Men det der med at gå ud til en kamp og ikke have meget tid om at vinde, det tror jeg er meget farligt. Øh, fordi det kan også godt gå galt, hvis det ender med at tabe. Øh, så, så kan de jo ende også øh, på tredjepladsen. Og, øh, de jeg, altså jeg tror, ud de selvfølgelig går ud for, går de ud for at vinde kampen også på hjemmebanen, men jeg tror også, hvis den uh, 10 minutter før tid står ude og gjort, så satser de ikke butikken for at gå op og vinde, fordi så kan de tage den anden plads, der næsten med sikkerhed vil give dem ind på papiret nemmere modstander i, i 8 Så altså, jeg, tror, jeg tror, der er nok er de ude for bænken, de skal være helt opmærksomme på, hvordan det går i den anden kamp. Hvis vi, har, hvis vi kigger til kampens spillere i den her kamp, i den her fantastiske fodboldkamp, hvem, hvem kører I så med, Martin? Ja... Den, den, den synes jeg var rigtig svær. Altså, jeg synes, jeg synes, der kunne komme lidt fra, fra Mountain. Altså, jeg synes lidt, det var, det var ham, der skulle sætte tingene op, hvis det skulle blive til noget for England. Nu går jeg med England. Øh, og, om han fortjener den, det ved jeg ikke. Men det var, det var ligesom ham, der synes jeg, der havde, der havde lidt og prøvet lidt og, og og, og sætte tingene op og gøre, gøre det lidt farligere. Øhm, så, så jeg meget med ham, men det du kunne var også Det kunne var også ham, der var være, mindst ikke for Jamie, Ja, ikke, og det og kunne også vide. være dommeren, der havde fået den. Det var ikke så sex en kamp. Har du, øh, har du måske en skotte? Eller? Ja, men jeg vil har godt lige knytte en kommentar til, til Martin fordi det er meget sjovt, at han nævner dommeren, fordi at det, det er jo den spanske materiale også, og han er Aha. altså bare kendt for at kunne smadre fodboldkampen som, som ingen andre og stjælte fokus fuldstændig. Og han lavede det der med at give en god kort for Brock efter kvartal, tænkte jeg, at det her, det blev vildt i en kamp, i en renværskamp mellem Skotland og England. Men han styrede det langt bedre, end jeg havde regnet med. så altså, der var ikke nogen problemer. Han, han gav også langt snor. Jeg synes, vi så nogle dueller, hvor der var albuer op, og de ramte hinanden på kryds og tværs. Han ender med, med to gule kort, hvor det andet er meget sent. Ikke? Så han, mm. han, øh, han præsterede over evne, vil jeg så sige, øh, da vi det, i forhold til ja, vi snakkede om det før. Ja, vi kan jo ikke give en dommer. Nej, <laughs> nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, jeg tager Scott, Scott McTobble, for jeg synes, ja. han han på han faktisk lidt positivt i forhold til, at han lå dernede. Jeg, godt, jeg ved jo godt, at han er en meget, meget vigtig spiller, men altså, det var jo ude af position i forhold til, hvad man plejer at se, men han han får lukket af, og som Martin også siger, han kommer også stadig med frem og, og prøver at sætte lidt sit præg på kampen. Ikke? Og så er der også sådan en en situation, hvor han jo bare satte sig hele sin sjæl til sidst på for at holde bud og rent. Det er jo fedt at se. Altså, det, det er jo det, man skal se i, i skotland england kampe Jeg synes, han slap rigtig godt fra det. Nu har vi ikke snakket så meget om Skotland. Vi har snakket en, en del om England. Og undskyld til alle de uh, skot, skotske fans, der er derude. Men hvis vi bare lige kort skal, skal vende. De har jo Andy Robertson på venstre, og Kieran Cheney, som også spiller på den her venstre uh, stopper det er jo vel deres største stjerner. Er der nogen, øh, knyter i nogle kommentarer til dem? Altså, hvordan, øh, hvordan gjorde de det i går? Jamen, jeg synes, de, de gjorde det fint. Altså, de, de gjorde sådan som forventet. Altså, jeg tror, de havde solgt den på forhånd fra 0-0. Og deres, deres plan lykkedes. Altså, de fik jo lukket ned fra England. Og var langt hen ad vejen faktisk tættere på at score, end de var. De har jo en rigtig god rødning i første løg, der også holder dem fra at score. Ikke? Så... Ja, jeg synes alt øh, fra Skotlands spillet, altså, øh, de, de gjorde fuldkommen, som, som de formentlig havde håbet på, at det ville gå. Ja, det var virkelig en god redning, og man ja. har været meget efter Pickford, men det der, det var virkelig en, ja, var. en flot redning i første allej. Så fik vi vendt øh, fredagens 21-kamp, og hvis vi bare lige kort skal kigge frem mod de kampe, der venter i dag i lørdag, så er det klokken 15, der spiller Ungarn mod Frankrig. klokken 18, der har Portugal, Tyskland, og så 21-kampen hedder Spanien-Polen. Den mest sexy kamp af dem her, det er 18-kampen, som hedder Portugal-Tyskland. Hvad forventer I af den kamp? Øh, jamen, jeg, jeg ser frem mod den i håb om, at, at der, der kommer en god fodboldkamp. Nu, uh, som vi snakker om, var det jo en, en tung dag i går og, og sidde og følge med. Uh, jeg tror, det bliver lidt mere spændende. spændende. Jamen, klokken 18 bliver en fed kamp, men jeg, jeg Hvem også... Hvem tror du vinder? Jeg tror, jeg tror på Tyskland. Fordi det er Tyskland? Ja, det tror jeg. Ja. det tror jeg. Jeg ja, ja. ved jeg om Michael Beckman sidder hjemme og så ja. hører det, så sidder han og ja. sig. For Det er hans tyske favoritter, som der er nogen, der hæpper på her. Hvorfor tror du, at de, de trækker det længste stå mod Portugal? Jeg, sy jeg synes bare, at de, de har et bedre, bedre hold. hold, hold. Øhm, og de. Øh... Ja, jeg ser okay, Jensen siger, Portugal har vi, har vi på en eller anden måde fuldstændig glemt i hele det her regnskab omkring, hvem, hvem man skal tro på, kan gå hele vejen. Gode spillere. Har han fat i noget? Ja, Mike. Nu kan du sige jeg helst ikke uh, give Mike Jensen ret i for meget her. Han er sjældent ret, men øh, ej, øh, det, er, det er jo rigtigt, at man har, man har jo glemt, men det er jo også, det er også et, øh, et, et, et stykke tid siden, øh, at, at de lavede den præstation for det første, men jeg synes også, synes også, der er mange hold foran dem nu, øh, som, som har lært lektierne, må man håbe, øh, det tror jeg ikke lige kommer til at ske igen på, på, på samme måde. Øhm, jeg, jeg, jeg, jeg er mere spændt på at se, uh, se Spanien, uh, Polen. Ikke, ja. uh, ikke så meget, fordi at, at det på papiret er en meget, meget bedre kamp eller noget, men, men, men Spanien har i den grad noget, de skal, de skal vise. Og Polen, de er, også, de er også presset. Vi skal også se noget mere for Lewandowski. Kan han, uh, kan han komme i gang, som, mm. som, som den ene mand her, mange af de andre hold har? Uh, det har vi jo ikke rigtig fået set for ham Ja, det tror jeg. Han er, han er jo grand for mål, og han er jo, jo uhyggeligt farlig, men, men, men han skal også vise det i dag. Øhm, og så, så, så, så det opgør, det glæder jeg mig faktisk også rigtig meget til at se. Så tager jeg den anden. Jeg tror ikke, han starter. For, eller jeg tror ikke, han kan få gang i den. Ja, det her polske mandskab. Er bare ikke. Det er bare Nej. ikke bare i München. Mm. Øh, og det, var jo, det er der jo ikke nogen, der er. Frankrig mod Ungarn, det er jo igen uh, Ungarn, som tabte 3-0 i den første, men langt hen ad vejen var med i den kamp jo. Mm. Øhm, jeg synes, det var det dårligste spillende hold, men resultatmæssigt var de, var de med langt hen ad vejen mod Portugal. Frankrig, kommer de til at køre den over i aften? Ja, det tror jeg. I eftermiddag er det. Så. Ja, ja de, jeg synes, Frankrig så, så rigtig stærk ud mod Tyskland. Altså, selvfølgelig primært defensivt. Det var ikke, fordi det var offensivt var så meget. Altså, vi kan godt have lavet et, et par mål, der bliver anerledt for offside, ikke? Men men de er, de må og skal være klart bedre end nogle gange, og ligesom sætte tingene på plads. Så jeg tror også at de kan tage en, en sejr på samme størrelse som, som Portugal, måske en 3 4 0 øh, Også fordi så får de virkelig lagt pres på at de øvrige hold, der så, så mødes efterfølgende. Ikke? Så jeg tror, at vi får et, et fint øh, fransk hold at se, der, der nok holder lidt fast i det sammen. Jeg, jeg tror ikke, man vil se de store rotationer, selvom de stillede i stærkest sidst. Og så nok også vil gøre det igen. Så tror jeg stadig, at han vil holde fast i det. Og det synes jeg også er rigtigt at gøre. Øh, så Benzema skal jo også stadig spille ind på det hold, efter når det har væk så, længe, ikke? så og de, de går ud og, og tager en stensikker sejr imod Ungarn. Så skal jeg bare lige have at ja-nej. Alvaro Morata i, imod Polen i dag. Han har jo sagt, Luis Enrique, at Luis Henrique, at han starter med ham, og så starter han med ti andre. Skor Alvaro Morata? Det er jo det, det helt store spørgsmål. Øhm, det ser svært ud for ham lige p.t. Kæft, du fedder den. Øh, jeg, kalder et, jeg kalder et nej. Du kalder et nej? Ja. Hvad siger du? Jamen, jeg er på et stensikker nej. Du, ja, det, så er det, det er tre gange nej, vi kører med her i studiet. I hvert fald, tusind tak til, til dig, Martin Spelmann og Mikkel Nør, fordi I gad at gøre os klogere i dag. Tak for det. Selv tak. I morgen der sidder jeg her igen med dig, Minge. Yes. Vi får besøg af Jan Mikael. Stort. Det er stort. Ja. Så skal vi vende de her kampe, vi lige gennemgik her til sidst, hvor vi glæder os til at analysere dem. Og til jer derude, så høres vi ved i morgen.